Hej och välkomna till fan alltså det här funkar inte. jag vet inte vad jag ska göra med den låtsas jävla entusiastisk. Okej testar igen. Hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi pratar film som putter brukar jag säga. jag sitter här via Skype i och för sig med Hannes Kylen, Viktor Järner och Patrick Linderholm och vi ska prata brallan av er. Eh... Uh, do show me! DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUM! Det är bra hörni, då kör vi skit bra Rasmus mm, Tack Ja, kanon hon Tack till Gud Ja, hur är läget kammer? Mycket bra, mycket bra med mig i alla fall bra. Det är, det. Det. är det så här lite Jag är lite kvar i depressionskölvattnet uh, här av Ja att men ha bor ju i Kalmar Stock, Stockholms filmfestival bakom mig Och nu sitter jag i Kalmar igen uh, Så att det känns lite så där Men mm. det jag lever Ja, vi har ju sett sjukt mycket film Ja, förutom särskilt Fyra dagar, var det väl? Fyra dagar, ja. tio filmer Ja, yes. det var nice Och skräpmat för typ tre års tid fram. Ja. <skratt> ja, det är så man lever i Stockholm Victor ja, det såg det. sin första McDonalds Ja, exakt ja. <skratt> Det var stort det var stort mm. ja. eh, Jag tänkte vi kunde snacka om typ Vad vi har sett på Filmfestivalen ja. Lite senare, men först kan ju Hannes få snacka lite Fan han är ju den som varit lite utanför nu mm. Den senaste tiden Fick inte vara med i våran Drive-special Av någon anledning så valde han ju att inte vara med På filmfestivalen så... ja. Mycket lustigt, Hannes förklara dig Förklara dig <här> <här> <här> Nej, det är så synd av mig Nej, Nej men jag vet inte okay. ja. Jag bor ju faktiskt ja, inte i Stockholm jag, jag, jag godtar den förklaringen <här> ja. <här> Jag bor ju faktiskt inte i Stockholm Nej, det bor en timme för bredvid Liksom jag var, på, ja, jag... Jag, var på, jag var på festivalen, men jag undvekt bara det. Okej. Okay. Ja, okay. <laughs> ah, ja men eh, vad Nej. har du sett? Eh, jag har sett... Först en fransk film. Le dernier combat. Eller hur man... Ja, 1983. Som, jag visste inte om den här filmen överhuvudtaget, att den existerade. Förrän kanske en vecka sedan. Och så visste jag sig att det var Luc Besson... Typ en av hans absolut mm. första filmer Ja, ah, är den där nice, är den. Den, nice. den, sista ah, den sista striden Ja, den sista ah, striden Ja, svartvit Ja, ah, svartvit Typ ingen dialog Nej, det är svartvitt svartvit Och stum För det är Det har varit någon världskatastrof Som har gjort så att Människorna har blivit stumma Och grejer mm. ja. Är den alltså Klassas som stumfilm då alltså Eller Ja, ah, alltså Ja, no, de kan inte Alltså de, Eller En dialoglös film Det är en dialoglös eller, För det är väl Det, det finns, jag, finns ett ljudspår det finns, det, det, finns ett ljud, det finns ett ljudspår Man hör dem så här. Uh, de, han försöker okay, få ja. fram typ så... så här. Han vill skrika ut När han är förbannad och sånt Men han är stum du, så det går inte Det är det fruktansvärt jobbigt att titta på <laughs> Nej alltså... faktiskt inte För jag tycker uh, Det finns en film som heter Trion från Belleville Som var en animerad ja, fransk film så bra. Och den har inte heller alltså, Någon dialog Men alltså, de kan berätta en så bra och kraftig berättelse Utan ja. dialog Och det, det imponerar mig Alltså, den har man, väl lite dialog va? Några ord Det är typ när de säger till hunden eller någonting. Ja men det är få ord Men liksom, de kan fortsätta ja. berätta en hel historia utan dialog Precis. Och det är imponerande Jag är lite den svårt för, uh, för folk som är stumma Alltså inte svårt för folk som är stumma så Men alltså Jag, jag, jag hatar dem Nej, men uh, jag, jag har lite svårt för att uh, jag, jag har en liten fobi för att uh, Tänk vad jobbigt om man själv skulle bli det oh, uh, Så so mm. uh, Jag blim. kom jag ihåg att jag tyckte det var jobbigt att kolla på Babel När, de var, när tjejen var döv mm. Ja uh, det. Den, det, det partiet av filmen Bra film Ja mm. uh, som jag sa på Filmfestivalen också Men uh, i alla fall uh, Så det, det tyckte jag tyckte var lite jobbigt Så jag kanske skulle hata Luke Bessons uh, Första film Ja men den, den var i alla fall väldigt cool Och John Reno spelar mm. The bad guy i den Spränger ut mm. med sitt svärd Och och filmen har lite Lite Mad Max-vibbar Eller till Mad Max 2 med den här g Eller vad heter de här Små, man sitter i, man kan bara få plats en Och så flyger man typ, med en liten motor Eh, det är det typ Peracopter eller något? Ja, para, Något sånt, typ en sån, och bygger den och ska fly Och, ja men i alla fall Den gillade jag jättemycket Så den rekommenderar jag faktiskt Ja, mm. den, den jag, jag vill att kolla in den väldigt länge eftersom Lupeson är en av mina favoriter Åh, oh, ja. den står för mig också jag, jag tror fan jag har Ja, den, den står där i min Blu-ray-hylla faktiskt oh, Så varför nice. har jag inte sett den <laughs> Ett mysterium ja. Ja. Jävligt bra i alla fall Och sen igår natt såg jag En riktig så skamfilm Som jag inte har sett Alltså som så här, riktigt måste sett film Som jag bara inte tagit tag i och, sen. och det var Lawrence of Arabia Med Peter O'Toole Och, mm. och Yes. Det vet för alla vilken det är, hoppas jag Ja, David eh, David Linn regiss regisserad från 63 Precis och... Det är typ tre och en halv timme eller någonting va? Ja, tre timmar och 27 minuter Och ja, det... pallade du det Grejen var ju att Planen var ju att jag, Alltså, jag, jag, jag tänkte Ja, men jag delar upp den halva filmen och ser nu och så här För jag kommer inte palla se hela nu, tänkte jag Men liksom, när jag väl började se den så var, såg jag hela utan problem Alltså, utan pauser alltså. Utan pauser för hur Det, man... det såg de bästa filmerna. Här. Jag, yeah. få, äh, jag såg Casino äh, med. Eller Martin Scorsese. Martin Scorsese. Ja. Man får se den var, filmen. Liksom den. Ja, alltså, det, det, han har något, så, något sätt att berätta som gör att det blir aldrig ointressant. Nej, men det var, det var samma. Casino kasi, är väl inte över tre timmar va? Eller är var? Jag mm. tror att den är runt 2:45 2, kanske. Ja, precis. För, att, för mm. att den såg jag också i ett svep tror jag när jag såg den Casino. Mm. Mm. Och samma. Samma gäller alltså andra filmer som är så där, det är ju Inglourious Baster för mig till exempel Den kan jag ju bara se ett svep alltså För att den är så, så fängslande Och samma David Fincher's The Curious Case of Benjamin Button, det är också en sån Zodiac att, Ja, Zodiac, ja, bara slukar Zodiac. upp den, liksom Men jag tänkte i alla fall så. i Den här den är ju liksom tre och en halv timme Men ja. om, man, om man, nu om jag blickar tillbaka Till den och ska sammanfatta Så känns den ändå inte som att Den var mer än kanske en timme och 40 minuter Alltså den var aldrig, det var aldrig någon gång den kändes så sög Så att jag liksom, aha Nu har det lidit kamel Även om det kanske var en sån scen Så var det, ja. det var liksom det, det var typ spännande då också eller vad man säger, men ja. Det var skitbra och... ja, jag, jag skäms ju också lite för att inte ha sett den alltså. mm. Så det, det måste man ju ta tag i Men jag skrev det på Twitter på lite skämt alltså, När man blir pensionär sen Det är då jag kommer ha tid med att se sådana filmer typ. ja. Och Peter, det är ja. Peter O'Toole som spelar Huvudpersonen T. Lawrence jag tänkte att hans, alltså karaktären hur den uh, i början av filmen är en så här lite sprallig lite rolig lite så här typ så här uh, lite så här podcasty style lite så här skämtsam och typ, oh. sen typ uh, karaktären liksom bara byggs och i slutet är den värsta så här uh, tyst och så här allt han gått igenom alltså jävligt bra karaktärsbyggnad den karaktären tänkte jag. Okej. Okay. Mm. Och sen har vi ju Obi-Wan Kenobi med igen också. Ja, ah, yes. Gott. Nice. Men uh, nej det var riktigt bra tyckte jag. Och baserat på hans historia också. Jaha, jag just det, ja det är den, Ja, om mm. arabiska revolterna i tillagens som, okay. som officerare. Mm. Baserat på ja. hans egna bok. All right. Se den allihopa. Ja. Det ska ska göra. Will do. Kanske någon gång. det är, det, det är ju det är det, det är ingen alltså, mer än Hannes här alltså, som har sett den. Nej. nej. Men det är ju faktiskt okay. det måste nog hålla med om att det är verkligen så här måste, måste ha sett film. Ja ja. Men vi vet ja, i alla fall vem James Franco är Så det är ju Ja, <laughs> ja men det, var, det var därför jag såg den ja. Lite ja, så... lite skamsätt, så ja Jag hamnade i en diskussion häromdagen Om Seven Samurai Alltså de sju ja, samurajerna det. Ja. det är också en sån här riktig Den är ju fan en mer skämsfilm ja. Alltså att inte ha sett en of Arabia ja. Och det har jag sett, yes, yes Skål yes. <laughs> yes, cool. Och den, den måste jag fan se, för ja. det, det är liksom en av de absolut största filmklassikerna någonsin. Precis. Och det känns ju fan jävligt ut att man, både som liksom filmnörd och jag som är filmvetare, inte har sett den. Liksom. Ja. Jag tycker det... dock att den är ganska överskattad faktiskt, men... Okej. Okay. Hade... Men ja. Jag hade tänkt att ta och se Ben Hur också som en riktig att se film någon då. Ja, och den, är väl... den har inte jag sett heller. Den är väl också typ på så fyra timmar eller något. Och samma med så här Gone with the Wind, alltså det... Vi tar en ja. Det är som en arbetsdag för att se en sån film. <laughs> ja, det är kränande. Men det är bra. Det är, det är kul resultat. Det är bra ja, filmen. det är roligt med episka sådana äventyrsfilmer och sånt. Det är ju alltid. Jag bestragade mig Jag tänkte mer på The Postman faktiskt. Ja, men fan, det är bra i fall, Viktor. Nej. Då. Uh, har du sett mer? Alldeles? Nej, Jo eller jag har sett lite. Jag såg typ Friends with Benefits igår också, men den kan, prata oh, om. Kvalitet, kvalitet. Uh. Oh, alltså men... Oscars performance av mina kunder så. Tänk du det var bra? Alltså... Nej, alltså grejen men, är men... att vad fan, alltså, den, alltså, jag skrattade helt ärligt vissa, vissa alltså, delar av. den, mm. den var, det var lite smutsnål. Har du sett uh, No Strings Attached? Ja, uh, och den var, med... den var mycket sämre. Den är den, ja. Alltså No, no Strings Attached är bättre Ja med. och jag fattar inte hur Natalie Portman Kunde vilja göra den filmen Hon vill väl lugna Nä, just med Ashton Curtis Som alla andra Nä, jag, Helt ärligt tror jag hon ville jobba med det, det är väl Ivan Reitman ja, Hur mycket det? skit ja, har inte han vafan. gjort på senaste tiden Jo men det har han ju Men det är Year en sån där som är lite så som så smått <skratt> ja, Jag, jag som... tror inte att hon alltså, Det var nog antagligen var bra pengar Ja Ja men No Strings Attached var bättre Alltså det var en helt grej om hon kom här. Oh. Sen, tror jag, sen tror jag vi väl snacka om det i någon annan podcast tror jag. Just att den här rädslan Av att bli Just göra den här Oscarsrollen Och sen inte kunna få vanliga roller Så alltså, det med. Mm. Typ att mm. man Så hennes den här uh, väldigt out there-rollen I Black Swan mm. Och sen då Bara för att liksom hålla sitt skådis liv flytande Så gör hon något riktigt lättsamt liksom, Hålla sitt ansikte kvar Ja, mm. ja Precis. Men, men Sen var det också När hon spelade in Hon spelade in, in Black Swan första för mig och sen, och sen spelade hon in Nostring Sotas ganska liksom, under en ganska kort period och ganska snabbt ja. efteråt också. Mm. Och då, alltså, Black Swan, de ju in, hade ingen aning om liksom, hur stort det skulle Nej. bli egentligen. Alltså, de trodde, en jätteliten budget. Och ja, de, de trodde mm. inte att det skulle bli en succé Så ja, hon gjorde väl bara det emellan liksom, för att få in ja. lite cash Jag antar att hon inte fick så jättemycket för Black Swan. Nej, Kans förutom de hade. Sen, en mindre, det var lite extra det eller väl fått det. Ja. Men alltså, mm. jag tänkte också Det, kan ju, det är väldigt, förmodligen väldigt psykiskt påfrestande Att jobba med Darren Aronofsky Och göra en sån roll som, som hon är gör Patrik har säkert jobbat med Hon ville förmodligen göra en lite lättare roll också Efter det här kanske alltså, för att mm. Hon jobbar ju sig verkligen djupt neråt Psykiskt i Black Swan Det är väl lite Så. som Michael Rourke från The Wrestler Till Iron Man 2 kanske Ja Typ, mm. Men problemet, det är kul att... problemet mm. med filmer Som eh, Friends with Benefits Är ju att man inte Nu har jag inte sett den så jag ska inte säga något, Men jag kan gissa att man inte Går och funderar på den i flera dagar Efteråt <laughs> eh, Man vinner inget av att se dem Och det, det är det stora problemet med romcoms eh, Idag den, att, uh, att den de, en... är, de är väldigt Väldigt platta Den enda frågan mm -hmm. jag gick ifrån när jag såg från Ubisoft det var hur mycket pengar PlayStation hade betalat alltså studion för ja, jag tror det är med till och med i trailern också ja så. det är så mycket PlayStation men PlayStation det är det, det så nu som har PlayStation Move reklamer shit i. de hoppar runt okej okay, ja. men är, är det inte så nu som har gjort liksom, uh, filmen filmen överhuvudtaget kanske jag vet inte det men, var men uh, det, det har ju snackats om att uh, uh, filmen Abduction med ja uh, mm. uh, mm. uh, Mm. Uh, Lamaf. Yeah. <laughs> oh, so yeah. uh, ja, det är så kut. Det är så som har gjort Friends with på den fittet Men i alla fall, att uh, det är den största Apple-reklamen uh, någonsin. Det är ju det som kommer automatiskt gilla Abduction bara för det. Ja, men är uh, apple har tydligen köpt in sig ordentligt. Steve Jobs är i CGI-visionen, eller? Ja. Yeah. Okay. Mm, Mm. Vad nice? Det är en Nej, det, Jag hoppar nog Fransvist Benefit. Jag tror jag siktar in mig på Lawrence of Arabia istället. Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Även om, alltså, även i, om jag försöker i... se liksom, det mesta som kommer. Även om det är en komedi som inte ser speciellt Hipp ut liksom, innan så. Ja. Bara... Alltså, ib ibland vill jag verkligen bara sätta mig ner och se en jävla romcom Ja men det kan vara nice ja. och det... Alltså då För... försöker, då försöker jag, när jag När jag vill göra det då försöker jag ju välja de romcom Som folk har snackat bra om typ, ja, Då men... väljer jag ju Crazy Stupid Love Jag tror jag du jag skulle säga att du liksom piskar dig själv då och bara, <laughs> Du får inte se Victor du får nej, inte se. nej nej nej Jag gillar mer säga Tragisk humor typ, jag, li jag. Li Lite som Submarine Det är ju en fantastisk ja. film och Crazy Stupid Love också är ju mycket den här tragiska ja. tonen Och, och, ja, men, och Our ja. Idiot Brother som Ja det var också, den, jag, jag tänkte, den har jag också sett Och där håller jag ja. faktiskt med dig Victor, den var jävligt bra faktiskt och inte Ja och sjukt såhär Om man tänker efter, alltså filmen i sig så När man har att man får inte så här jättesorglig Men tänker man efter så är det en extremt sorglig film En mm. mörk film Alltså och det var det var, det det var, det var och atmosfären, den var underhållande också Ja men ja, ja, man ska ja, inte jag... ha sett den här Gör det, Rasmus, för det ja, är en att inte sluk, kommer till gången så på förhand, men... Inte till gången. Ja, jag vet inte ja, ja. Ja, okay. ja. Men ge den en chans för att det är mycket, mycket högre klass än vanliga romcoms alltså. Men det är, ja. inget, det är inte direkt en romcom, det är typ ett, ett, ett, ett drama-komedi Dramcom? Bara... Dramcom, mm. ja. ja, Dramedy Ja, Dramedy Ja, <laughs> ja men C.A. <laughs> Lawrence of Arabia i alla fall, det är en, en blivande favorit i hyllan Ja, okay, så. ja det, är, det var en stenhård femma. Yes. Yeah. Gud Ska vi dra vidare till vår, våra filmfestivalupplevelser? Ja, vi? Ja, var, vi drar vidare till Net någonting intressant ja. Ja. Nu kommer ni spoila den där för mig är säkert här ja. <laughs> vi, vi försöker väl hålla oss så ospoiliga som Ja, helt, vi försöker hålla helt spoilerfritt här så... ja. ska, ska vi, vi ska börja med den första som vi såg alla tillsammans Det när tyckte jag, jag, kom jag. Upp då. Och det var ju Rafe Fines eh, Det de skiddebut Coriolanus Som yes. var fruktansvärt eh, dåligt Sade sa ni Corianus? Coriolanus? Coriolanus ja. ja. Och Victor var det en bra öppning? Nej, den var, det var en högst jummen öppning På Stockholms filmfestival för mig Det var eh, Jag vet inte vad man ska, vad ska man säga alltså, Det var en tråkig film den, äh, alltså Vi har ju sett filmer som är lika långa Den var lite över två timmar lång Mm. Två timmar och 5 minuter eller något bara, eller var det 10 minuter eller någonting? 2 ja, timmar och 5 Det är någonstans 10. bara. Mm. Typ 100, ja, lite över 120 minuter i alla fall. Mm. Eh, och eh, den kändes så mycket längre helt enkelt. Det var, det, det är så här, han har gjort en Shakespeare-filmatisering, så det, han har kvar Shakespeare-dialogen, <laughs> men han placerade i en kom, kontemporär värld. Alltså det, mm. Även om det ser ut mycket som vår värld, så är det ju inte det. Alltså det är ju, de kallar det landet de bor i, kallar de ändå för Rom. Alltså även om, det, även om deras stridsmundering och sånt det är typ amerikansk... Ja, och att de åker runt i de pansarvagnar och Precis, pansarvagnar och de har kostymer och så här senatorer och sånt liksom. Men, de säger, Men det låter ju ändå, ändå lite roligt... Ja, ja, absolut alltså, det det hela, den idé, den hela den idén är jättebra Men det var, det var inga subtitles Och det skulle man, det snackar vi om efteråt Det skulle man, det skulle vara bra att ha haft det För att man, alltså Shakespeare-dialogen Är ju inte lätt alltså Nej, jag, jag äh, förstod mer av israeliska rabies Eller rabies, <laughs> rabies To be or not to be Rabies ah, En rabies. Uh, mm. uh, coriolanus. Ja. Alltså jag tyckte, jag tyckte ändå att jag kunde greppa det mesta Men det är vissa bitar som helt bara flyger över huvudet på en Så man inte har någon chans och... Ja nej, man tänker bara Vad fan snackar han om? Och du ska bli en engelsklärare, Viktor <laughs> Ja, men det, jag undervisar nej, inte I Shakespearean English så att, <laughs> nej. nej, men alltså det är, det är en tråkig film Jag tyckte du skrev det väldigt bra Där i din recension, Rasmus På, på din blogg oh. där, men, eh, Vad skrev att den var ja, så tråkigt, Att ja. den var så fruktansvärt tråkig liksom det är så, Den var så torr ja. eh, Den hade liksom inget så här, Direkt underhållande att bjuda på Jag tyckte den var bättre än vad du tyckte Jag satte en fyra på den Men det är väl mer Nu när jag tänker efter en kanske. Det ska sägas Vänta. av tio en, ja, en 4 på Coralines Det låter som att ni sitter och sågar filmen typ. Ja men det gör ja. vi ju. Ja men du gav den en fyra av fem Nej, Nej för fyra, fyra av, tio. av tio Jaha, fan jag har what the fuck Bra att du säger det där Så det inte blir värsta förvirringen här no. <laughs> Vi börjar men... ja, börjat köra lite Tio grader Ja precis. Jag alla mm. har varit inne på det lite ja. så, men, mm. men i alla fall, jag satte fyra av tio eh, Och eh, som sagt den är, den är väldigt tråkig, det fanns några bra bitar Jag tycker Vanessa Redgrave som spelar Coriolanus mamma är hur bra som helst tycker jag Och Jessica ja. Chastain är inte dålig heller Ray Fiennes han är också bra Men det känns ja. ändå som som recensionen på Moviesyn bland annat påpekade Att det är en uppvisning av Ray Fiennes Det är som att han gör filmen för att visa upp sina skådistalanger Det är typ som en Oscarsreklam för honom lite <laughs> Att han ja. får skrika och... Alltså och det finns ju några... Ja, det finns ju några scener där Ghost liksom Ghost Nicolas Cage och Exakt. bara klippar ut flippar och de, de scenerna är ju Ja det är de Men äh, mm. ja, det är väl typ den enda behållningen i filmen ja. Och sen ett värdelöst klippt slut Alltså det, ja. det är så här, för att Slutscenen, jag ska inte avsluta ja. någonting Men slutscenen i alla fall Den bara fadar fe iväg på ett jättebra ställe Där man bara känner att åh här Det var vilket bra slut Sen bara har de ett typ 5 sekunder Eller 10 sekunder långt klipp till Mm. Eh, som alltså som går över typ från så här väldigt lugn musik och slow motion och grejer och sen helt plötsligt kommer det vanliga ljudet och eh, det den vanliga fotot och allt det här kommer tillbaka i typ fem sekunder och sen fadear de ut till, eh, till, till eftertexterna då det var jag fattade mm. ingenting alltså. man vann, man var absolut ingenting på de sista 5 till 10 sekunderna där. Nej. Så då bara tänkte jag det här är ju något de har missat i klipprummet liksom det var någon de orkar inte kolla in någon film själva. Nej, ja, precis. Nej, men så, och så det var... en halv och så bara. Ei fucking yeah. det är säkert bra. <laughs> <laughs> så det var en väldigt dummen öppning på filmfestivalen, precis. Ja. Men sen Eller, vänta, Ja, vad som, sen. dagen äh, efter The Raid. The Raid, I see. The Raid den indonesiska. Började, vi började med en helt insane film, en indonesisk actionfilm som heter The Raid. Ja. Och vad handlar den om Rasmus? Mm. Uh, Den handlar om uh, Alltså att det, vad, vad ska man säga Det är en insatsstyrka som ska upp i Ett uh, höghus och, Precis uh, Ett det, knarkhög uh, Ja det, precis mm. Och de ska ju ta ner alla inne Och de ska Exakt. ta sig till toppen av huset Och när de är, är uh, typ halvväg Så kommer de på att shit Vi ska ju ta oss ner också <laughs> uh, Vilket känns som att Det kan ni ha tänkt på innan Jag vet inte <laughs> Men ja Och det bjuds på liksom, action uh, Hårt ja. fighting-scener ja, det... Helt sjukt koreograferade action-scener ja, Det är alltså. det, det ja, nästan det som som är, drömmen, ju. Man tror att alla indoneser är födda Med, med någon talang Kampsport, för Kampsport Konstigt. Det är sjukt imponerande att se. Alltså bara för fighting-scenerna. Även om jag tycker att de håller på lite för länge i vissa. Alltså det blir nästan lite tröttsamt ibland. Ja, alltså ja. När, när en scen utan att de har sagt någonting håller på i tio minuter och de bara kör. ghost nuts ja, visst? på varandra. Och det finns ju sådana scener där ja. som är sjukt liksom. Ingen ja. dialog, bara action. Alltså bara en fight man mot man typ tio minuter. Ja, precis. Och det är just det, det, det är kul att se när, om vi säger att han tar sig an. Massor med olika personer och han rör sig ja, i olika miljöer Men när det är... Typ i korridorerna det... det finns några scener i korridorerna När han bara får typ 20 pers ja, Då gör det, det inte mig så mycket ja. om det tar 10 minuter Men när det tar 10 minuter Och han är mot en enda snubbe i ett rum Då blir det Exakt. väldigt tråkigt ja. Och det var ju det som filmen föll på För annars var det en riktigt bra film med bra skådespeleri Och ja, som var... du säger, koreografin var helt fantastisk Så det blev en 7 av 10 för mig Men men den hade fått ännu bättre betyg om den hade haft lite mer handling, lite mer dialog mm. och tagit det lite lugnare kanske. Byggt lite mer på backstory och så Ja, precis. Men det är ingen mm. cheesy så här måste om mitt barn story. Nej, tycker jag. Utan det, det är bara det, den är ganska straightforward liksom. Det är inga mm. såna här billiga tricks eller så utan det är eh, alltså, ja, vad ska man säga? Den är ganska avskalad och skön. Ja. Men, ja. Det är ingen onödiga krusiduller. Nej, egentligen. precis. Nej, men jag har ja, ändå det, velat det var... ha lite krusiduller. <laughs> ja, <laughs> okay. kanske ja. men det, det känns ju lite som, ett, alltså, som en data tv-spelsprimiss. Alltså. Gå våning för våning i det här höghuset och det. Och, ja. Ja, det, och det, det blir ju lite så. Det blir ju som ett spel nästan filmen. Ja. Ehm, och ja, men den var bra. Det är ju också bra. Bra. Jag var bra. Ja. Ja, du skulle du skulle ju den här ja, resten, jag, ty jag tycker det var väldigt bra ja, jag. Också. tycker ju ofta det blir för mycket dialog i filmen när det ska vara det kan det bli alltså, men, man, man vill ju att det ska finnas en anledning till att, jo, att de slåss. Jo, självklart men jag vill ha ibland liksom de skjuter en kula och sen typ står de och pratar typ om hur de ska döda varandra i tio minuter. Ja, det är det. Det är den klassen. Klassiska klyschan att liksom Man har alltså, Skurken har hjälten på plats Och ja. kan bara sätta ett skott i huvudet på honom Och då ska han, nej jag lägger ner pistolen Och ska sitta och prata lite Medan han knyter upp sin knut bakom alltså, armarna men, men det är inget sånt Vad jag kan komma ihåg i The Raid okay, liksom. Den är ganska straight forward så. Soft. Eh, Men ja Så den var bra Men det, det fattas ju i vissa delar Helt enkelt Mm. Och sen är det ju helt absurd alltså, de, skulle ju vara, de skulle ju vara färdiga En minut in i de här Tio minuter långa fight scenerna För de liksom, det är slag mot huvudet Mot halsen, lungorna, levern Alltså de bara poundar på varandra Och inte bara med armarna Utan alltså, det är liksom benen eh, Och alltså tillhyggen och, ja, det är helt ja men det ständ, vi lär oss insane. av filmen är Att man inte kan döda Indonesien det <laughs> Precis Det är ju sådana där filmer De ska ha en body counter ner i hörnet så. Ja, det, men det, det kommer ju på Youtube efteråt så Ja, förmodligen ja. ja, men den var, jag håller också med, den var bra Och det var skönt att gå från Coriolanus till den Ja, det var jävligt eh. friskt Man, Precis Hundra ja. frisk, minuter frisk, frisk. action liksom ja. ja, det var grymt mm. Mm. Men och sen, sen gick vi till något helt annat Men så, ja. jag måste bara fråga, har vi pratat mm. om shame med podcasten tidigare? Nej, Nej. Eh, ska vi, Men vi kan ta Ska vi ta mm. den nu kanske? Ja eller så tar vi det sen Vi kan få igenom det du och jag liksom var, ja, våra mm. Alla våra som vi såg tillsammans Först kanske och sen kan ni ta era Eller mm. eller så Som, som inte jag, jag och Hannes har varit med på ja, Då kör vi en liten jingle här då Ja <laughs> mm. Men alltså, sen efter The raid i alla fall så blev det ju Project Nim Ja, det var det va? Yes vi ja. gick vi in alltså från indonesisk absurd action Till total reality dokumentär Project Nim Ja, som jag satt och funderade väldigt länge på Om det var reality eller inte Det var helt ja. otroligt mycket footage Från, från 70-talet Någon som hade varit med och filmat hela tiden Liksom. Så det var ju jävligt otroligt Så det fanns ju folk anställda liksom För att dokumentera Jag vet men de, de pratade ju om i filmen Att ingen dokumenterade någonting <hör> Okej och jag som inte vet någonting om den här filmen Vad handlar det om? Ja, ja. Ap, vad handlar det om? Eh, jag trodde innan då att det här var typ en prequel till uh, uh, Rise of the Planet of the Apes yeah. Men det är ju typ Rise of the Planet of the Apes alltså ja, det, är det... det är nästan samma GP, exakt Ja, alltså det är rätt intressant Det här är liksom den realistiska versionen Typ, ja. av den filmen det, det handlar då om en äh, En liten schimpansunge som tas hand om En kvinna som bor hemma hos hennes familj Växer upp där Som ett barn äh, Under flera år ja. äh, Och då, sen inleder de ett forskningsprojekt Med den här apan då Och äh, använder sig av teckenspråk Och liksom försöker utveckla det språket Hos den här mm. Schimpansen Och... Äh, Ja, sen de köper ett stort hus. Det flyttar in massa olika liksom vårdare och sådär. Ja, och sen får man följa då hela projektet där och den här lilla apans story. Ja. Och, eh, som, som heter ja. Nim. Ja. Ja, jag vet inte som... hur mycket jag ska berätta liksom, vad som händer. Nej, men, det är alltså... men, det är, men det är faktiskt ganska likt själva storyn i Rise of det the Planet of the Apes. Och det, det farliga där är att man kan spoila Rise of the Planet of the Apes om man går in. Om vi, om vi säger så här att man ska inte ta en, ett vilt djur. Eh, från sin ordinarie miljö Nej Och det, det är det den dokumentären försöker skildra liksom, Ja Alltså det, den går ju från att vara ganska positiv och lovande Till att bli väldigt liksom grim eh, Tragisk, sorglig eh, mm. Väldigt jobbig Alltså ja. blir det. Man blir men... lite förbannad på människor Ja, det blir man Hoppan gick inte i natt så dödade alla i San Francisco i slutet Nej Nej, <här> okay. Nej, det var ju. ingen nyår... alltså. Nej, men Eh, jag tänkte ju på eh, Att också nämna att det är James Marsh eh, Regissören som har gjort den här filmen Han har gjort Man on Wire innan Bland annat i dokumentärfacket Och sen har han gjort Red Riding Andra delen i den fantastiska Red Riding-trilogin När det gäller vanlig mm. spelfilm då så. Men Man on Wire är ju Alltså just på nim var jag väldigt pepp på För att James Marsh har gjort Man on Wire Som är en av mina absoluta favoritdokumentärer eh, Någonsin liksom Det handlar ju om han Filipp Petit, eller vad han heter, som gick mellan World Trade Center på Lin, alltså Lin dansare mm. ehm, så, och, det, och det är samma med den där, Rasmus, att de har fått filma mycket Alltså, James Marsh är en väldigt... Eftersom han också har gjort spelfilm så gör han ju... Han gör ju sådana sekvenser i filmerna Som i början på Project Nim, där det är liksom filmat Alltså, rekonstruerat heter det Ja mm. ehm, att de har helt enkelt rekonstruerat Och då är det jättefint foto så, här, liksom, så man ser att det är väldigt filmiskt Så jag förstår att det är lätt att tro liksom, Att det är en, skulle kunna vara en dokumentär eh, Men det är ju inte så att, eh. ja nej, det, Men det tog nog Såhär eh, eh, Åtminstone eh, 40 minuter Innan jag var säker på att det inte var det ja. Så mm. det är kul att, ja. Det, det, ja det Det var en väldigt intressant dokumentär tyckte jag Men som sagt, ve, men väldigt sorglig Mm Mm. Nej det, den är riktigt snyggt det gjorde just ja. med den här rekons Rekonstruerade scenen av fotot och... Ja det är jättesnyggt fotot Alltså de måste snygga till det här arkivfotot Något oerhört <laughs> för att det är ju Det bara smälter in jättebra liksom ja, är... Och sen alla intervjuer och Precis. sådär Alltså talking heads i ja. Bitarna det är också jävligt snyggt fotot och det är, ja, det är en rätt så fascinerande historia ja. De är väldigt öppna med vissa grejer också Som jag tyckte var väldigt intressanta ja. Nästan att de går in på lite alltså så här, Väldigt konstiga områden som, Vem som man, låg med vem typ. Vem som låg med vem och vad som hände sexuellt Liksom med apan ja. eh, och, och att apan, alltså att Nim liksom rökte gräs Tillsammans med dem och sådana grejer ja. det, Så att det blir väldigt eh, Några väldigt intressanta eh, Inblickar som man får mm. ja. Betyg då Ja, för mig var det en 6 av 10 För jag, jag kände att, att om jag sätter 7 av 10 Så är det, kommer det för nära liksom Man on Wire Som jag tycker det är kanske en 8 alltså... För nära, jätt vad farligt <laughs> Ja, precis Nej, men det är en 6a för mig För mig är det någon 7 i alla fall Ja, det, alltså, det, är, det är en stark sexa Kanske en sjua a Det är i alla fall de, typ, en, en av de bästa dokumentärerna Jag har sett i år i alla fall ja. Och den är, den är faktiskt med i Oscars eh, Precis, och ska shortlisten Ja, ah, precis mm. Jag Så, gillar ju typ Bobby Fisher och mer till exempel Och The Greatest Movie Ever Sold också tror jag mm. Så det finns några där mm. Men det var va, bra Och sen på kvällen, där vad var det vi såg då? Då såg jag och Rasmus va? Mm. Men ska vi gå in på den eller ska vi... Ja, vi vad såg eller, vi då? Tinker Ja ah, just det men det kan just vi väl det. prata om för att den har ju patat också sett så. ja just det mm. Mm. Ja. Ja, just det, det tänker jag alls på men... eller ska ja. vi vänta till Hande den då och... Fast det kommer dröja sig alla långsamt. Ja, ja, ja, det är församlingen som bryr sig av ja. ah, det tar kort vad, lite vad ni tyckte om det. Ja, jag kan ju bara säga kort att det är Filmfestivals bästa film. Klivskarp spelar på ruggit, Ja, ruggit, bra film. Som, vi kan säga att, det... att den hela, hela tiden är Tinker, Taylor, Soul Soldier, Spy. Spy för exakt. Precis, och det är Thomas Alfredsons... Utan kommatecken kan vi upplysa alla filmjournalister där ute. För att folk fortfarande missar och skriver med kommatecken. Fast Oj, det har jag också gjort. Okay, ja. Men yes. det, alltså det, det spelar inte så stor roll. Så att, men ja, den stavas utan kommatecken i alla fall, tydligen. Eh, men den var jätte-jättebra och det var en så här härligt moment liksom efter filmen. Vi satt på balkongen på Skandia och både jag och Rasmus kände det här bara hur filmen liksom bara kom över oss. Eller det var den känslan jag hade i alla fall. 3D! Ja. Helt... Mm. Ja. Alltså det var, ja det, det är en femma för mig har jag satt Och nio av tio kanske alltså Jag ska se den igen när den kommer på bio och Kanske att jag uppgraderar den till en tio då Jag har satt eh. exakt samma betyg Jag tyckte också att den var fantastisk Och hela känslan i filmen Det är här ja. män som sitter i små Bruna rum och exakt, Pratar och, och skriver på sina och, och, och, mm. och Det är så fantastiskt Hela tiden, man ja, vill bara gå in i den här miljön Och bara ligga på ja. golvet Och älska med den Ja, ja. ja, hela universumet är fantastiskt alltså. Ja, verkligen ja. Är... Ja. Det är Hojte van Hojte med, Alltså den svenska fotografen som har fotat den Och det är helt, fotot är ju Så alltså. Jag hoppas det blir, kan bli Oscars-nominerat Det är det här gråa, bruna 70-talsfotot alltså, det skulle vara jävligt och... kul för Sverige Om det man, alltså, Thomas, eller Thomas Alfredson. Och... Ja, visst, absolut ja. Och den är ju... jag, den resten, jag tror jag tycker... definitivt den kommer bli En av de större filmerna på festivalen Det tror jag också Eh, ju galan, va. Ja, på festivalen. Eh, på festival. Ja, eh, alltså, på menar jag ska till balan på Oscarsfestivalen. Alltså, det, det, det är ju det är ju intressant för att den har nästan fått bättre mottagande utomlands än av svenskar tycker jag det känns som. Den har inte ja. släppts i Sverige. Eh. Nej, men, jag menar, men så, det, filmfestival ja. vi har varit, vi har varit både man, liksom. pressvisningar och och, och, och Det känns festival. som att det är väldigt många liksom Som sätter så här, stabila treor på den Och jag tyckte den var liksom helt Jag var bara som helt typ, blown away Som typ jag ja. Ja. Så det tyckte Spioner. Vad tyckte du då Patrick Ja, ja så alltså jag hade Det här är liksom en av filmerna som jag har haft Högst förväntningar på i år mm. Och eh, jag blev inte så blown away När jag såg den Men så här i efterhand så har den faktiskt växt på mig lite ja. Så eh, Det lutar åt ett högre betyg men alltså, just, just när det hade sett den så var jag lite besviken faktiskt. Och det, det finns en del eh, grejer som jag kan anmärka på. Jag tycker att eh, den är lite spretig. Att eh, de fok det är så många karaktärer i den här filmen och personer. Ja. Och de, det blir så hattigt ibland. Det är, liksom, eh, det, det är en karaktär som kommer in så fokuserar man på honom under en kort tid. Om liksom, man ska typ känna något för den karaktären. Men sen kastas han bort och typ ja, kommer inte tillbaka förrän slutet på filmen och, Alltså, mm. det där hade jag, alltså just hur man bygger upp storyn Hade jag faktiskt inga problem med alltså. Nej inte heller Nej, Men, jag har, eh, jag, men har det? Problem, jag har problem med filmer Som just gör, gör så som du beskriver Jag tror att Avengers kommer bli exakt så Att, eh, att man kommer få se en karaktär så man ha, De karaktärerna vet man i och för sig mycket mer om Men eh, det kommer vara liksom, Först händer det, här, sen händer, det här, sen händer det här, sen händer det här Sen händer det här, sen händer det här Sen kommer slutet och, och det är jättejobbigt att titta på Men jag upplevde inte alls att Finkertailers over the Nej, och så äh, Och det är absolut det... precis som du säger Så är det en sån film som växer på en Efteråt så fort jag gick ur Salongen så sa, sa jag till Viktor att uh, den har redan Börjat trampa, gå högre Upp 30 på stegen sekunder ja, efter ja, ja men på riktigt För att ja. båda två inne i salongen Då var det typ 8 ah, av 10, 9 av 10 liksom. Ja. Och sen bara, när, vi, när vi öppnade dörrarna och kom ut Då sa Rasmus till mig, 9 av 10 <laughs> Så att uh, ja det, det, Och det tycker jag också absolut. Och kanske 10 av 10 För att den fortsätter växa som sagt på mig också um, Och det alltså, jag, jag sa nu innan att nu blir det nästan ännu jobbigare Att vänta till 25 december när den släpps Nu när jag har sett filmen För att jag är så fruktansvärt pepp på Att se den en gång till Så det känns nästan jobbigare nu än innan jag hade sett den Och det är ju helt stört, det har aldrig hänt innan Någonsin ja. för mig Så att ja. Ja. Nej, Jag känner i alla fall att jag vill se om den Så det är både väl gott vi, kan vi, vi kan väl vi säga också vad den handlar om kanske den, Det är ju en alltså, det är Inom säkerhetstjänsten I England mm. är det där Gary Oldman spelar en spion som heter George Smiley som får i uppdrag att leta upp en mulvad Eller han får uppdrag i att spionera på spionerna kan man säga Alltså leta fram den mulvad som gömmer sig i de högre kretsarna eller The Circus i brittiska underrättelsetjänsten Och det är typ en av fem män som det kan vara Mm. Så han undersöker, filmen handlar helt enkelt om att undersöka dem Man, man är med som publik och lägger ihop pusselbitar och, Det är ju en klassisk ja. här vem är det som är mullvaden Precis Sorry. Lite så såhär Agatha oh, Christie nästan sådär och, ja. oh. Lite den stilen. Och, och, och jag är extra imponerad eftersom jag har läst boken eh, Och sett BBC-tv-serien med Alec Guinness i huvudrollen Obi-Wan, woo! Obi-Wan, ja, precis så jag och jag ändå Jag visste redan från början liksom Vem den är Och hur de kommer att avslöja det Och vad, alltså, vad de här scenerna kommer leda så leda När de väl kommer i filmen Men ändå var jag helt 100% uppslukad av filmen Och det är jag extremt tacksam Till Thomas Alfvesson för Otroligt imponerad mm. Alltså bättre än hans slått Än detta in Ja, det ja, tycker jag, absolut. helt klart Absolut, Som att den var dålig Den filmen tycker jag är bra Men jag tycker inte, jag tycker inte att den är mer än bra okay. Jag har nog en fyra på den tror jag eh, eller en Nej, jag har men... också en bara på den. Okay. Mm. Men jag gillar den jättemycket Men eh, alltså, Tinker Taylor På fem av fem skalan Så är den en klockring femma för mig Ja nice, yeah? yes. Samma här Men eh, bra, då har vi gått igenom den då Vad blir yes. nästa film Nästa dag sen, vad såg vi då till att börja med? Nästa då filmen, så. Det ja. ju, ja just då. Det var ju det dagen som jag såg lite andra filmer utanför Ja, det Precis, är väl nu så. ni ska snacka arabiskt eller arabiskt? <laughs> ja, det kan, ja, det kan vi kan ni göra kan göra ja. Jo visst, ja. vi kan nämna lite snabbt att vi såg eh, den första slasher-filmen från Israel Den första skräckfilmen också Ja, den första skräckfilmen då eh, med, eh, Och det var väl det var väl en klassisk liksom, det var, de var mycket mindre läskig än jag hade tänkt mig, mm. de, de var var Det var inte läskig alls Var den våldsam? Yes. Mm. Den var väldigt våldsam men det var våldsam på ett sätt så, alltså, det går inte jämföra med de amerikanska För de amerikanska är våldsamma fast man får inte se så mycket, var det? Det är att man, man får se tyst Hannes. Det här är att man får <laughs> se någon banka in ansiktet på en annan liksom. Man får verkligen se att käken är helt uppe någon annanstans mm. liksom. Så mm. det, på, på det sättet var det trevligt. låter nice Vad ja. tänkte du säga, Anders? Jag tänkte du Patrik, du som har sett Eden Lake, mm. Jag tänkte via bilder och sådana här grejer Känns den lite så här Eden Lake, jag vände uh, Nej Springer runt i skogen alltså... helt blodiga typ, jag vände Nej alltså i den liksom så jävla mycket mörkare och obehagligare. Nej, det, det, här är. Är mer, det här är mer lättsam Det är, ju, den är väldigt ärigt på dagen ska sägas hela tiden. Ja, den är väldigt ljus och liksom så den är väldigt farsartad okay. Alltså det blir liksom lite tok eller skojigt Men ni, någon, ni gillar så, ju som. den båda, två tror hur? Ja. den är fortfarande brutal liksom. men ja, den är inte aldrig så här riktigt läskig egentligen. Ja. Det, det man får ju, man blir ju ofta det är väldigt många gånger man tänker så vad fan har de på med? <laughs> alltså, ja, det är ju Israel ja. Men jag vill ändå se filmen som fan ja. En blodig fars Ja men det är det. B-filmer är alltid nice ja. Ja. Sen, sen tänkte jag Vi kan ju snacka om för jag så, Gick ju utanför festivalen där På fredagen eh, Och såg The Eyes of Mars på morgonen Och den har ju faktiskt vi alla sett här Ja. ja. Eh, och den tyckte Alltså jag hade ju jättehöga förhoppningar för det Det är den här politiska drama med George Clooney och Ryan Gosling i huvudrollerna och en Beatles, helt fantastisk birollslista med typ Evan Rachel Wood och Philip Simon Hoffman och Marissa Tomei och Paul Giamatti och ja hela Hollywood eliten mm. nästan känns det som Ja äh, Marissa Tomei är ju ingen elit hörde du. Jo, Hon tillhör eliten verkligen <coughs> Nej. I, i The Wrestler till exempel hon är ju helt Ja men så här Chris Stupid Love och typ Cyrus Och grejer Hon känns har gjort en, precis, en hon har gjort en väldigt så här Komedi, skådisk, plats för mig i alla fall. Sen. ja Men hon är extremt bra i Ice of Mars och extremt bra i The Wrestler. Så att Marissa och mig räknar jag att jag håller ordet lite i alla fall. Eh, men i alla fall, jag är ett stort fan av George Clooney Sen tidigare. Jag gillar eller jag älskar hans uh, Confessions of a Dangerous Mind yes! och uh, Good Night and Good Luck mm. som jag har klockrena fem och på båda två. Eh, framförallt, eller framförallt Jag kan inte riktigt skilja på dem där Men de är jättebra båda två Och jag rekommenderar dem varmt Så jag hade, man kan säga, lite höga förhoppningar På, eh, på The Ides of Mars Om man säger så För att ja, eh, för att underdriva eh, Men den var Den är extremt välgjord På alla sätt och vis Men det, den saknar lite av den här gnistan Som eh, Confessions of a Dangerous Mind Och Good Night and Good Luck har Jag vet inte Håller ni med där? alltså den känns lite, lite klinisk nästan lite ja lite halvdöd. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Nej men alltså, inte, inte så illa. Det låter ju väldigt illa men alltså den är inte halvdöd men den det är någonting stel. som saknas. Det är det här lilla extra lite stel är. Det, ja. Jag tror till och ja. med jag har snackat om den här i en podcast tidigare. Ja, det har du nog. Ja, det är jag också. Mm. Ja. Men, men jag tycker att den jag tycker att den är bra och den slutar äh, Ryan, Ryan Gosling gör en, en väldigt bra roll tycker jag Och ja, sen så tycker visst, inte jag alls att den slutar mitt i Utan att den slutar perfekt och att, Slutet eh... tycker också jag var jättebra Jag tycker det är väldigt obefogad kritik där kring slutet ja Men nu men... ska inte avslöja något slut Nej, det ska inte göra det. Inte att slutet ja. är dåligt men att man hade förväntat sig mer som att den alltså Det kändes inte som att filmen avrundades liksom Jag tyckte den avrundades jättebra Det att var, var inte så här, den... nu kommer den sluta Det var såhär jag... oh, Ja, oj, fast jag kände att den, den kommer den kom sluta nu Ja, nu, det, det kände jag också i slutscenen när, ja, det, det bygger ju upp totalt för ett slut där, tycker jag Ja, men vi, jag tycker att vi går vidare vi, Ja, i alla fall, men den är för. extremt välskådespelad Och bra manus och sådär Men det är någonting som fattas, det, den är lite stel ja. Ja. det är väl pratade om Ja, på. vi pratade Sen är en till va, som vi har sett allihop Eller är det bara jag, Rasmus och Patrick som har sett A Dangerous Method Precis, den såg vi eh, tillsammans i en ja. skitsalong ja. På Sture 2 ja. Sture 2, gå inte på den Nej, verkligen eh. inte herregud. Och jag hade typ en, en ja Någon väldigt skum Bredvid mig, som jag trodde skulle kniva mig Under hela visningen Ja, det var jag Var vad så, så långt en liten eller en liten duk Eller det, salong, alltså. Nej, det, men var det var en liten salong Det visste jag ja, när jag bokade biljetten, Men, men det var, var, alltså, det var om jag skulle få in den i schemat Så var det bara den mm. ja, men det var, det var väldigt Varmt, tight, tight så... Liten salong För lite duk, alltså duken var inte rätta proportioner För det som, från, det som Kom från projektorn om man säger Så det var typ någon decimeter över eh, Som liksom kom utanför På det svarta Det är, ju mm. det är oerhört irriterande Ja, det är det, verkligen så Fan vad mm. att de kom, så att bilden kapades lite för alltså kapades lite på toppen men... Hörde ni det och, Ja, mm. <laughs> det hoppas jag det. De, de lär ju lyssna. Mm. Ja. Ja. Nej men, men alltså har... jag, jag tyckte alltså, den handlar ju kan vi säga då, om Sigmund Freud och Carl Jung som typ i början på 1900-talet va. Ja. Eh, Så... den sig det innan första världskriget filmen. Eh, och den handlar ju helt enkelt om psykoanalysen och Carl Jung alltså, För Carl Jung och Sigmund Freud var ju, eh, kan man säga, de var väldigt goda vänner till en början Och sen utvecklar sig en ganska kraftig rivalitet eh, emellan dem som den här filmen handlar om oh. eh, Och det, allting börjar ju då med att en kvinna, en patient, Sabina Spielrein eh, Som spelas av Keira Knightley, jättebra i den rollen tycker jag Men det är så som jag inte håller med mig där Eh, men hon spelar så Spill Eller av Keira Knightley i alla fall Och hon kommer emellan de Dessa två herrar kan man säga Och eh, rör om i grytan eh, Och då börjar det hända grejer Och det, det är just det här som filmen handlar om Och jag, jag tyckte den var jättebra En sju av 10 satte jag på den. Ja, och jag ja, ja. kommer inte ens ihåg vad jag valde Men eh, <laughs> eh, Jo, jag den en femma Och jag tycker den femma. var det var en femma Det var en medelmått den, den, alltså, Lite av en axelryckning eh, den, fast det fast ändå helt okej okay. Den var liksom godkänd Men, men jag vet inte jag, jag hade inte förväntat mig mer heller Det var inte min typ av film kände jag direkt Men det är intressant Det här med psykoanalys Och, ja, grej. och, och det här med Sigmund Freud Och, och Carl mm. Jung och, och det skulle kunna göra så mycket intressantare Ja precis Det skulle kunna göras väldigt mycket mer intressant och man hoppades på, alltså eftersom det var Cronenberg som har gjort Och hans samarbete med Viggo innan har ju varit skitbra ja, Både East Promises och, mest och, och uh, History of Violence ja. så mm. jag trodde att, att, att det här skulle bli riktigt bra Plus att Michael Fassbender uh, ja. spelar huvudrollen mm. Ja tyvärr Vad sa du Patrick? Men tyvärr så, jag, alltså jag håller med Rasmus det, det var lite av en axelryckning Jag kände ja. liksom, ja, det, Ja, historien var inte så jävla intrigad det, det var vad det var ja. Ja. Jag är ju väldigt intresserad sådär, Av psykologi från början Och älskade psykologi i skolan När, när såna här grejer diskuterades och, och jag kände ju till en början att Vad gör Cronenberg i de här vattnena liksom? vad, alltså, ja, Han är ju liksom och, en sci-fi skräckregissör Ja precis, vad är motivationen Skräck och våld och så där brukar vara hans Men här, är det, går han, här går han Alltså totally insane På ett annat håll kan man säga Liksom psykiskt och väldigt sexuellt Filmen är väldigt sexuell så alltså, tänk ni på det alltså, ja. Allting är en kring det. det är som att filmen är gjord av Sigmund Freud Nästan ibland att, äh, ja. Så, att det, så att du, man, känner, det, man det, känner Verkligen hur Cronenberg du, kommer in ja, ska det ska vara se Den Det som verkligen så här, visar, Är signifikativt för filmen Är när Carl Jung berättar För Sigmund Freud Första gången de träffas De, de ja. pratar i 13 timmar inte ja. i realtid i filmen alltså. Det, <laughs> det, det är ju Terence Manniks grej. Liksom. Ja, precis. Men, men i alla fall. Och de uh, börjar analysera Carl Jungs dröm. Och då ja. säger att då säger Sigmund Freud, särskilt av Viggo Mortensen, att uh, uh, ja, den här grejen, nu kommer jag inte ihåg vad det var för grej, den representerar antagligen penis. Och det är ja, så här, det, det är senare i scenen. Sen. Eh, Rasmus, det är när de är på båten Då pratar han om en dröm när han har dratt Någon stock efter sig typ Och då säger han att den här stocken representerar Impelis. Jaha, okej okay, okay, Men, då men i första till. scenen så kommer de fram till i alla fall Att Jung är sexuellt frustrerad typ. Ja, ah, precis Du ska inte ja, twittra i salongen, så lången, Rasmus Nej <laughs> vad, Nu hänger jag inte med Nej, men, Du missar filmen då, om du twittrar i så ja, ja, ja, ah. jaha Nej men alltså det är ju så att det, det är många sådana här drömtydnings Eller många, tre, fyra kanske Drömtydningssekvenser och de är rätt intressanta tycker jag eh, Ja. Men den är ju extremt vackert Fotad och grymma miljöer Och så här, jag vet inte riktigt var Cronenberg Har hittat de här ställena för det ser liksom ut Som 1900, precis början på 1900-talet eh, du, scenen på båten där? Ja Den ser groteskt full väldigt ut Väldigt CGI ja. ut, ja det gjorde den Men eh, ja Nej, vi får hoppas att den underbara Cronenberg Går tillbaka till lite science-fiction-skräck Som man gjorde på 80-talet ja, Det blir det ju ett jag läst, nu Jag läste läst, eh, om en eh, Potentiell Eastern Promises 2 också Jaha. Oh, nice. Ja, med hans ja, nästa film ja, då, då. Kos, vad, Cosmopolis 50. Med Robert Pattinson Robert Det Pattinson verkar så värdelöst. Mm, men det säger du nu Hannes Vänta på en trailer eller någonting Ja mm. Men ja, The ja. Dangerous Method var bra I alla fall Och ja. sen på kvällen där så såg vi Drive Och den är bara hänvisad till föregående podcast ep Episod 16 va ja. eh, där Vår vi, eminenta diskussion kring Exakt Då kring. gräver vi ner i Drive i 40 minuter Så där har ni ordentligt med eh, Drive saft <laughs> <laughs> Drive juice Juicy, ja, saft exakt. Det borde du draft. den till Ja precis <laughs> Ja. ja. Ska vi gå eh, där men sen dagen här? efter. Ja. Mm. Eh, vad såg vi då? Då börjar vi ju med du och Jaras som såg Terry. Ja, precis. På morgon. Den har uh, blivit sämre in my mind. Ja, och det är äh. samma för mig, men jag tyckte den var sämre från början. Eh, tyckte det var sämre än vad du tyckte ja. eh, Men det är i alla fall en indiefilm film då med. Eller du, du kan köra, berätta lite om Det, det är han är en tjock Som inte klarar av skolan riktigt och <laughs> <här> Hallå, <är>, Hannes <här> ja, ja, det är det, det här, <här> ja, Och eh, han Blir uppplockad av rektorn Som spelas av John Svee Riley Och Det är det det handlar om Alltså det händer inte så mycket och ja. jag, ty jag tycker egentligen inte vi ska prata om den För jag har inte så mycket att säga om. Nej, äh, jag kan man också man bara säga att jag nu. inte rekommenderar den Den är liksom plaskar som en död fisk i vattnet lite Jag ska se den bara för eh, att jag det Men jag tycker, inte att den var jag tycker inte att den var dålig Men det var liksom den var ungefär som uh, Daniels Method att Jag har inte så mycket att säga ja. om den Den, var liksom en den bara existerar mm. ja. <laughs> Och bara, bara är där på bioduken Ja Ja, jag tyckte också det och det, det, är så här jätte, det, jag, det jag tyckte var sämst med filmen Bara för att ta det korta Alltså det är att den har väldigt konstiga tonskiften Alltså den känns, ibland känns det Som en parodi Alltså som en som en jättekomisk film När John Riley kommer med Och hans gag som han har Ja, det finns ett läser. fruktansvärt roligt, roligt Ja, det finns det faktiskt Som både jag och Rasmus skrattar högt åt i salongen Det var jävligt kul, det finns några roliga scener ja. Men sen helt plötsligt så bara Bam! Kommer de här riktigt Eh, jättesorgliga scenerna som han har tillsammans med sin farbror till exempel som är en ja. väldigt sorglig karaktär Spelas av Creed från The Office UK, eller US eh, Jaha, jävlar. Eh, eh, ja, ja det, man har inte sett honom i något annat än the Office nej det nej inte jag heller. heller men men man kände igen honom direkt bakifrån när det var han men, ja. men men i alla fall jag, jag tycker i och för sig inte att det låter ju, om man bara lyssnar på vad du säger nu, så låter ju det som en rätt bra film. Att den, har så här, att den är sorglig ibland och rolig ibland ungefär så här. Ja, det jag vet är 50-50. Men det gör plats, inte på alltså, ett bra sätt. Ihop de exakt, det görs inte på ett bra sätt. Tonskifterna är för, liksom, för hackiga. Och ja, det, jag tycker inte det, det blir bra helt enkelt. Nej. Så ja, vad du trevligt. Yes. Ja. Och vad du, ja just det, du körde någon Mumblecore eller något då Patrick ja. alltså, Vi var på Terry och, och den är typ inte väl åt upp <laughs> okay. okay. e, så, så, till... så gick vi alla Faktiskt på Tyrannosaur va Ja inte Rasmus man Nej just det, Rasmus den har sett den tidigare ja. så är det ja. Jag tror inte att lyssnarna bryr sig jättemycket om Vilka som såg vad <laughs> samtidigt <laughs> Nej Men, äh, men Tyrannosaur är då Paddy som Som känd, mer känns som Skådis eh, I Bland annat uh, <laughs> Red Riding Den andra Red Riding-filmen som vi nämnde förut ja. uh, Han är med i ja. Submarine Som Rasmus älskar ja. uh, Han är gör... med i Hot Fuzz Vi nämnde hans sköna där Som du sa i Submarine Han är så här rocker typ med långt med så här Hockeyfrilla och grejer så där. Ja. Han är rätt härlig där uh, Och det här är då hans regidebut. Mm. Uh, och det är en ganska mörk brittisk Och typ bra, bra sådant ja, ja, riktigt det. bra uh, Med Peter Mullen En uh, gammal veteran mm. som, som också är med i Red Riding-trilogin Där har vi nog pratat om förut ja. uh, Han är med i jag vet, en Boy A också med Andrew Garfield uh, Riktigt stabil skådisk, och Ja, Och han, han är riktigt bra I den här filmen också Han är lite som mm. en John Hawks för mig Alltså bara kom, dyker upp Eh, från eh, Out of nowhere och bara överraska, och imponerar mm. eh, Indie skådis som, som nästan spör liksom Många stora hållordskådisar mm. Men det är en, som du sa väldigt, väldigt svart film, väldigt mörk eh, Och eh, hemsk film Med hemska sekvenser Och eh, ja mm. Men det är fantastiskt bra svarta eh, kan man säga. Absolut, filmen är väldigt plågad överhuvudtaget ja. Och det finns några scener som är riktigt Hemska på riktigt och, mm. eh, men, men det är alltså det är och. Ja. ja, vi får inte glömma att Nämna kvinnan i filmen, Olivia Colman mm. eh, Som också är Kanonbra alltså Som, eh, som också är med i hotfass. Ja, som där mm. spelar en väldigt Annorlunda roll mm. Som en så här överfnittrig eh, Kontors typ Ja mm. Nej, hon, hon är ju riktigt bra i den. Ja, det hon. Verkligen. Eh, hon och Malden ihop i guld. Alltså. Ja. Okay. ja. Men, men, men den, var, den var ju riktigt bra, eller Ja, verkligen. Ja. Det tyckte ja. jag helt klart. Okay. Rekommenderas alla. Fram, framförallt skådespeleriet är ju liksom, liksom det som gör filmen. Precis. Har vi sagt vad den handlar om? Nej. Nej. Nej. Ska, ska jag köra det lite? Ja, dra den. Ja. Eh, Det handlar om Joseph eh, som spelar salmanen. Och han är en klågad och självdestruktiv man omgiven av våld. Men han finner hopp och räddning i Hanna, en kristen därgörnhetsarbetare. Det här känns inte som du läser av från någon. Nej, tid. absolut inte. Det här är uh, en my <laughs> uh, Ja, Men det, det är typ det den handlar om egentligen. Han är en sargad man och, och han... Äh, träffa en kvinna som också är lite salgad Men, ja. men det, det är kul att Han kommer från eller det är kul på något sätt men, <laughs> men han kommer från en del av stan Och hon kommer från en annan Men båda har liksom lika mycket misery i sina liv ja. Alltså, ja. Det, just När du säger den plotten så låter ju så jävla banalt Egentligen ja. Det låter ja, som men... Patricks liv i Bromma <laughs> Ja <laughs> <laughs> Misery och en annan del av stan <laughs> jag Sägligt som att man sitter stränga. strängen. Alltså. Ja. Ja. Men jag är glad. Äh. Jag är alltid glad. Ja. <laughs> ja <laughs> ja. Äh, vad fan vad jag skulle säga. Ja, jag vet. Ja, alltså det är det så att de, de finner liksom frälsning i varandra. Och liksom den står in, känns ju ganska jord egentligen. Men eh, jag tycker ändå: det, den tar lite annorlunda väg mot slutet. Och det är framförallt det som gör den eh, exceptionell, liksom, jämfört med andra filmer. Ja, den ja. är den är inte. Jag tycker inte att det händer någonting som är så här superväntat Utan Nej, utan alltså det man... känns Det känns som man har inte koll på vart den här filmen kommer gå eh, Det ja. finns ju några Det finns alltså, en scen här som man, som man vet Ungefär Ja, och Men, ungefär, fast, ja. fast det blir ju en jävla twist På den sen liksom Ja, så, så, det, så det är aldrig, man har aldrig riktigt koll på Nej, man och det tror det att, att man har bra. visat ut det Och sen helt plötsligt pang bara, Så kommer det något helt annat Mm ja. Så den, jag gillar den också. Mm. Men den filmen jag främst är intresserad av att höra er prata om, eller det är bara Patrick. det är om en av mina största idoler, Corman-dokumentären. Ah, visst. Ja, jag, jag kan nämna kort då. Eh, mm. Ja, det, det var en dokumentärfilm om Roger Corman som är en legendarisk filmproducent-mogul. Och okay, representerar. <laughs> ja, som har banat vägen liksom, för en massa olika regissörer och skådespelare Jack Nicholson och Coppola, Skådocese. Och... Han har gjort några av Vincent Price bästa filmer också. Okay. ja. Mm. Man får se ganska mycket klipp. Och just Jack Nicholson, han var med väldigt mycket i ah, av hans tidiga filmer The Raven och grejer. För det var Korman han kunde typ ingenting om skådespeleri. Han visste inte hur han skulle hantera det. Så då började han gå skådespela skådespelarkurs. Eller lektioner och där träffade han Jack Nicholson och så blev de polare och så fick ju Jack då vara med i hans tidiga film. Och det är så jävla sjukt att ja. de är på samma kurs. Ja. Precis, det är så stört ja. Och liksom bara tänka på det. Ja. Ja. ja. och det var liksom det som banade vägen för hans skådespelarkarriär. Sen ja, mm. ja det, det är som det båda. blev. Det finns ett jävligt fint moment i den dokumentären där Jack Nicholson faktiskt börjar gråta för han liksom när han sitter och berättar hur, liksom, hur stor respekt han har för Corman och sådär. Det är mm. riktigt fint. De har liksom samlat ihop massor med så här talking heads och grejer. Eh, både liksom sådana som var med då och typ, eh, Eli Roth mm. ut, uttalar sig lite. Och så, där. Och, och så får man ju Ron se hur mycket... Ja, han, han stackar också Han var ju också en av mm. de regissörerna som var där liksom, Som hade uppbackning av Corman När det blev av ja, men... Och så får man ju som sagt se massa jävla Sjuka filmklipp från de gamla Exploitation-filmer Och det är bara så att det bara är <laughs> sjukt kul att se på ja. Liksom The Return of the Killer Crocodile och sånt där. <laughs> mm. ja, liksom fan. Han har producerat 398 filmer Ja mm. Ja det är Och oh. okay. he's still going strong Faktiskt yeah. man, man får se lite klipp från den senaste inspelningen uh, jag Kommer inte ihåg vilken film det var Men det var någon så här mega high <laughs> Eller något sånt <laughs> Pirajur Pira kanske var Piranha ja. Combo Men jag tänkte det där med Jack Nicholson Det är ganska kul för alltså, Innan han var känd på 60-talet så regisserade Jack Nicholson Stora bitar av en Cormen film mm. The Terror Det gjorde han ja, alltså det är alltså innan, alltså det här var ju fan innan jag boet liksom. Ja. ja. Det, det, var, det kanske var den filmen, för det var en film han berättade där det var liksom, de, de hade typ sju olika regissörer. Ja. Alltså det var liksom folk som hoppade av, kom och, Francis Ford Coppola för mig också regisserade lite på den. Ja. Och det slutade då med att liksom Jack fick filma senare själv. Ja. Och det är nice. Gud. Nej, det, måste... det låter verkligen som jag, jag måste ta och se den här dokumentären han har gjort ganska många bra, eller roliga filmer Alltså Corman Ja, ja men alltså det är mycket så här Gammal exploitation oh, och sånt ja. där Sköj, B-filmer ja. Vi får ta och se den allihop helt enkelt Vad får vi göra? Mm. Eh, men skiter den nu? Ja, men problemet, mm. ja. problemet nu är att vi inte kommer kunna se den här på ett fucking år ja. Nej, det kommer alltså. vara precis som uh, The People vs George Lucas ja. Så nästa höst, då får ni höra avsnittet Om Corman <laughs> ja. oh. ja. Då kan Hannes få uttala sig om mm. Men jag tänkte, hör ni eh, snacka om en film som Patrik och jag och vår friend Erik såg? Eh, Det som blev, som blev sista filmen för mig på filmfestivalen. Och jag blev totally blown away. Eh, alltså, för, att, för att, om man tar Tinker som exempel, så hade jag ju. Förvä jag förväntade mig att den skulle vara så bra, den filmen. Så att där var det liksom en bekräftelse på det att jag shit Tom Thomas Alfesson du är stor och uh, Gary Oldman du sov på matta med de flesta i Hollywood Alltså det var bara, jag älskade så mycket som jag trodde jag skulle göra Men Martha, Marcy, May, Marlene bara en som en blixt från en klar himmel kommer och uh, ja, imponera på mig helt, något helt fruktansvärt uh, Och som sagt, så, nu har jag ju nämnt titeln här Martha, Marcy, May, Marlene, en väldigt intressant titel också Eh, och jag vet att Patrik och hade väldigt delade meningar om den Jag har en femma på den också På 5 av 5 skalan eh, Och 9 av 10 på 10 skalan Och fullkomligt avgudar den Jag kan inte få den ur huvudet eh, Den liksom satt sig som, ett, som en kniv i hjärtat på mig och, ja, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga Jag är nästan mållös när jag pratar om den Jag är så imponerad Och ja, Framförallt till exempel av, eh, av Elisabeth Olsen Som gör huvudrollen i filmen Eh, som Martha eh, Och Elisabeth Olsen Alltså det är Mary Kate och Ashleys lillasyster Alltså tvillingarna Olsen Deras lilla lillasyrra Spelar i den här eh, alltså Gör hur i filmen Och out of fucking nowhere kommer hon Och bara sopar mattan Med alla andra skådespelarpresentationer På hela, alltså, som jag såg på Stockholms filmfestival Hon bara Regerar och jag vet, jag vet inte vad jag ska säga Hakan i golvet Jag bugar för dig, Sean Durkin som har gjort Martha, Marcy Jag kan bara, ja, bara buga och bocka. Och tacka. Ja. Ja. ja. ja. Hur ska jag göra det? Vi här igen. Yes. Det ja. gör jag. Ja, lika mycket som du blev blown away så kände jag mig fucked in the ass. <laughs> vilken, vilken härlig kontring. Ja. Nej, vad så alltså, fan. Det blir, det blir svårt för mig att förklara det här. Eftersom det, ja, visst, det som det, jag har problem med är slutet. Och exakt, jag, jag, jag kan liksom, liksom inte uttala mig riktigt om det. Men nej, det, det, ja, nej. Jag, vet, jag vet liksom inte om jag vill nej. säga. Jag för... kan, kan väl säga att den, den handlar om en, alltså Elisabeth Olsens karaktär, då, Martha. Hon, I början av filmen får man ju då se hur hon flyr från en sekt. Eh, och sen, sen alltså ett, en sektsammanslutning kan man väl kan säga där John Hawks, skådespelaren som jag pratade om lite tidigare, eh, där han är spelarledaren och han är också makalös bra. Eh, och sen så kommer hon då när hon flyr och så kommer hon till sin syster som spelas av Sarah Paulson och hennes man eh, som Hugh Dancy gör den rollen. Och sen får man då se under filmens gång man, De klipper mellan Där hon har kommit till sin syster Och hennes upplevelse inom den här sekten då Och man får se hur händelser I den här sektsammanslutningen då Har påverkat henne alltså psykiskt in, Till benmärgen Och alltså hur det påverkar henne nu När hon är hos sin syster Så det är väl det kort sagt som filmen handlar om Och den bara, den går som Ja, jag vet inte Jag är helt fräns Den går som tåget säga. Ja Nej men alltså den är väldigt långsam Och så bygger upp en otäck Väldigt påtaglig stämning Som bara sätter sig eh, Och som jag inte kan liksom få ur huvudet Nej. Alltså den är riktigt välspelad Och det hela det här De har byggt upp det med liksom flashbacks Och liksom, ja. hur, hur de gränsar in i varandra Precis det är sjukt eh, snygga, liksom, övergångar ja. Hela tiden Väldigt eh, effektfulla Och innovativa övergångar Mellan ja. dåtid och nutid Och det tycker jag liksom är bra men Ja, alltså... Det betyder ingenting om det är ointressant Ingenting, verkligen om jag, om... Nej, nej, det, ja. det är klart det inte gör Men mm. alltså, ja. vadå, nej. tror du att filmen är ointressant? Rasmus? Jag tror att filmen är ointressant Och, eh, ja, och jag tror jag att, att du inte... kommer tycka det när du ser något. Ja, men jag har som sagt inte sett den Så jag ska inte säga för mycket Men, men mm. jag tror att den är ointressant Och skådespeleri och hur de har löst grejer Spelar ingen roll om handlingen inte är tillräckligt bra och handlingen är helt makalöst bra också okay. <laughs> liksom... ja men bra ja. Men alltså för att jag, jag tror också att det är en vattendelare det här För att jag, jag vet, jag och Erik Vi försökte starta en applåd efter Filmen eh, i salongen då Och då var det liksom hälften med oss Som började applådera och resten bara skakade på huvudet liksom. Är de dumma i huvudet De som applåderar eller vad är det som som Patrik, jag bara stod som ett frågetecken här När jag och Erik stod och applåderade så att jag, jag tror tänkte tänkt såhär, vad fan, är det en, en ironisk applåd? Ja. Du, du, du trodde det på allvar att vi liksom Att vi äh. skojade eller ja, så? Alltså. jag visste inte riktigt de första sekunderna där Nej jag bara What? Och så, Nej, så alltså. såg jag din blick och du bara Åh gud, ja det är så bra ja. ja, det. jag var helt sagt, då, jag kände du fin va, då kände du dig finkulturell va, Viktor? Vad Då kände du dig finkulturell va? Ja men det är inte en så finkulturell film Alltså... Mm. Om man jämför med Tinker Taylor så är det ju inte, liksom, det är ju mer alltså, pretto-finkulturell. Om man jämför med Martha, Marcy May Marlene skulle jag ja, säga. Ja, men alltså det här är ändå en liksom, så här, independent film som har varit en festivalfavorit det senaste halvåret. Och, jag ja, skulle säga att uh, det är, så här, Tinker inte alls är särskilt petangiös. Nej, mm. men alltså jag menar just alltså, imagen som filmerna har. Mer ja. ja, men jag tänkte ja. att du var en ändå som applåderade och såhär... Ja, men det var, jag sa ju hälften av publiken applåderade ja. Det var ju det som alltså det är en vattendelare Så mm. halva biosalongen applåderade Och då blir det ju en väldigt så här Typ död applåd mm. eh, ja, alltså, inte, så, Ingen ah, Ingros Masters Applåd oss Nej, nej. inte, och inte nej, På Tinker Rasmus var det väl full applåd från alla Ja, jo, det var nog det, det var, det, var nog festivalens äh, en jätte, Jättevarm applåd Ja, den, festival, det var nog festivalens Näst starkaste applåd Driver fick en starkare Okay. Jag vet inte fan när vi såg Drive Det var inte så mycket Det Var inte var det över taget? Jo, det var det. överhuvudtaget fast, fast det brukar ja. inte alls vara Samma sak när man på går på vanlig, vanlig bio, vanlig bio. Alltså, ja, okay. ja, Det är ju festivalstämningen det. Som gör att folk ja. applåderar om det är bra För de, under, flest, under de minen... flesta har ju sett Väldigt många filmer Och då ja. blir det så att man applåderar på de som är bäst Precis. Mm. Alltså, under mina fyra dagar kan jag säga Då var ju Tinker vann överdrive också, den applåden som både vi Och resten av publiken gav då Rasmus, mm. tyckte jag var starkast mm. Vilken diskussion mm. Applåder mm. Mm. Men det, det, är så, det är så intressant det här Vi snackade om det efteråt Efter Martha Marcy uh, hur, ja. Alltså hur jävla subjektivt det här med film är Ja visst alltså, vi, vi två var i så Drive Och när vi snackade om den efteråt så, så kände vi typ precis likadant Ja och så gick det som Martha, Marcy, May Marlene Och tyckte var helt, helt olika, helt olika. Ja. Och det är väl intressant i det. Ja. Det är jättekul Och sen också att du i efterhand har Drive börjat växa på dig lite Patrik ja. Och att den, den håller sig på samma nivå för mig Jag tycker liksom inte den är i närheten av typ Martha, Marcy, May Marlene Eller Tinker Taylor heller för den delen ja. ehm, Så att det är också intressant och, och så Rasmus sa faktiskt på förhand att Jag tror du Victor kommer gilla Drive bättre än Patrik Ja och, och det är också mm. intressant liksom att det blir Patrik som den som... Men jag vet inte, jag hade en känsla av att Patrik inte skulle tycka om dem så ja. mycket. Uh, men, uh, men jag hade fel och det är väl väldigt glad ja, för det, för... Det... det första vi sa var Patrick Patrik efter vi Drive, var att Rasmus och den här, liksom, vad är, är det frågan om? Var finns, var finns kopplingen? <laughs> uh, och det är också så här, det är, som sagt, det är så roligt. Det, det, det är därför jag lever och andas filmen, för att det är så subjektivt och underbart. Alltså jag bara... Alltså jag kan leva på ett sånt ögonblick Som i slutet på Martha, Marcy May alltså när den filmen var över Den känslan kan jag leva på liksom i flera veckor Bara sitta hemma Och drömma om hur bra den filmen var Och hur bra Elisabeth Olsen är Och hur många priser jag hoppas hon kommer få Ja, jag tror definitivt hon kommer få En Oscars Ja, det tror jag också Och hon är så ruggigt äckligt bra alltså Hon kommer bli årets uh, Jennifer Lawrence Ja jag. Ja, ja det, den verkar påminna väldigt mycket Om Winter's Bone på något sätt Ja, fast det gör, alltså Utifrån ja. trailers sett lite Och eftersom John Hawk, som är med Han spelar nästan samma karaktär mm. Eller, det är, de är ju väldigt olika på många sätt Men också väldigt lika på andra sätt Så, så, den, så från Trailern sett är det ganska Winter's bone it Men i filmen är det ju inte alls det Eller hur på, Nej. nej. Framförallt eftersom man har den här När hon är hos sin syster i den här liksom fina Upper-class-miljön som helt är kontrast mot Winterspone. Um, så att uh, ju, Men så jag håller med från trailern och så från, pro, Alltså Promotion-materialet känns det lite wintersbone Ja Men det är alltså Tinker och Martha Som är mina favoriter från Stockholms filmfestival Ja, och för mig är uh, Tinker och Drive Yes. Uh, för mig är det uh, absolut shame mm. Och uh, Drive såg jag inte på festivalen egentligen Men det är ju en av filmerna som gick på festivalen ja. mm. Så det är väl den Och så 50-50 får jag slänga in också mm. Ja 50-50 nice. håller jag med om Men om vi ska bara nämna Shame lite snabbt har den börjat växa ja, på det. mig Efteråt Men vi kanske inte behöver prata så mycket om den egentligen. Nej den kommer alltså, ut, kom ut på bio 9 januari Så vi, om, om, om det, det kan Hans och jag kanske älskar den lika mycket som ni gör Så kan vi ju ta ett eget avsnitt om den Eller, någonting. Ja, ja. eller i alla fall diskutera den då Ja visst på ja. vad vi har sett liksom. Okej okay, men då, mm. då kan vi spara det ja yes. mm. Och med de orden Så avslutar så. vi Ja okay. Bra. Så slår vi en knut på ett Stockholms filmfestival och, uh, ja. Ja. Det var en trevlig resa Och nu börjar ja, Strängnäs filmen. Ja verkligen, det var helt underbart Jag får ja, nu här officiellt tacka er allihop För mm. en så trevlig ja, Så trevliga dagar ja, Varsågod, och, ja. varsågod. Ja. Ja. och sen så vill vi också säga till våra Eminenta lyssnare som är i tusentals Att gå ja. in och följa vårt twitterkonto Ja, uh, det. Och uh, yes. så kan ni ju skicka lite och, och, och liksom ja, precis. grejer som ni vill Att vi ska prata om Och göra djupa, djupdykande Analyser i Och verkligen frälsa er i att prata om Det ni vill höra om Förstår, mm. ni? Förstår ni? Ja, så ni, ja ni bra kan ju, ja, In på Twitter eller kommentera på hemsidan Eller skicka ett mejl eller vad som helst Men det är jättekul när ni, liksom, när ni Önskar vad vi ska prata om För det tycker vi också är kul Ja mm. Det gör vi, då ser ni, hej då! Hej då! Och, bye! Tack, tack för oss! Live, live long and prosper! Inga dåliga jävla ämnen bara, vi, vi kommer från bra! Next time, Sagan om ringen special, 10.4. Jumilidium! <laughs> Skitbra! Kästen, Hannes!